Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala wa may falahadiyalah fala Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ttakullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا ايها الناس تتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا تتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطْعِنَ لَهَا وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَازًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْلَكَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدِيِّ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَحِبَّتِ فِي اللَّ Pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang Allah meliakan Pada kesempatan yang mulia ini Kita akan melanjutkan pembahasan dari kaidah Al-Masyakquatu Tajlibu Teisir Dan yang lebih tepatnya adalah cabang-cabang dari kaidah tersebut Sebagaimana disebut oleh Akhuna Ihsan Kita akan bahas dua koedah secara sekaligus di buku yang ditulis oleh Akhunal Ustaz Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf Hafizahullah Ta'ala Dalam kaedah-kaedah praktis memahami fikih Islam Di halaman yang ke-78 Kaedah Yang kedua Dari kaedah Yang akan kita bahas yakni ini Al-Darurat Tubihul Mahzurat Kaedah yang ketiga yang akan kita bahas adalah Al-Dururatu Tuqaddaru Biqadariha Kita meminta kepada Allah SWT Ilmu yang bermanfaat Dan kelancaran dari Apa yang akan kita bahas pada kesempatan yang mulia ini Kaedah yang kedua Kaedah Cadang dari Al-Masyakotu Tajlibu Teisir Ia kaedah Al-Dururat al Mahzurat Yang artinya Keadaan terpaksa membolehkan Sesuatu yang terlarang Al-Dururat Artinya keadaan terpaksa Tubihul membolehkan Memubahkan Al-Mahzurat Sesuatu yang dilarang Sesuatu yang haram Koide ini Sering kita dengar Dan ini koide yang sangat besar dan makna dari kaidah ini adalah Sesuatu yang asalnya adalah haram Mahzur Ya'ni memnu' Dilarang Dalam pandangan syariat kita Dia akan menjadi boleh Kalau dalam keadaan terpaksa ya? Sesuatu yang dilarang dalam pandangan syariat menjadi dibolehkan dalam keadaan terpaksa. Apa dalilnya? <coughs> dalilnya disebutkan di buku ini ada dua Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 173. Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa qad fassala lakum ma harraman 'alaykum illa ma turirtum ilayh yang artinya sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya illa ma turirtum ilayh lihat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua apa-apa yang diharamkan Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Illa Natturirtum ilaih Kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya Ini syahid Dari ayat yang mulia ini Bahawa ketika seseorang Dalam kondisi, kondisi Darurat, kondisi terpaksa Dan Tidak ada lain tidak ada jalan keluar kecuali mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan Maka dibolehkan Sesuai dengan ayat yang mulia ini Kemudian firman Allah SWT Di surat Al-Baqarah Ayat 173 Allah SWT berfirman فَمَنِتُّرَّ غَيْرَ بَغِينَ وَلَا عَلٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ tetapi barang siapa yang dalam keadaan terpaksa memakannya ya ghairu wadin ghairu wadin artinya sedang ia tidak menginginkannya sedang ia tidak memingin, menginginkannya walaadin dan tidak pula melampaui, melampaui batas fala itsma alaihi maka tidak ada dosa atasnya tidak ada dosa atas ini dua dalil dari kaidah abdururat atau bijahul mahzurat. Ya, Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan hal-hal yang diharamkan. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa Taala juga menyebutkan bahawa ketika dalam kondisi uh, غير باعين, artinya tidak menginginkan ya, dalam kondisi darurat, tapi tidak menginginkan dan tidak berlebihan, maka tidak berdosa. Di ayat yang e, 173 ini Kita lihat perkataan ulama Tentang ayat ini <coughs> ya. Perkataan dari Syekh Muhammad Ibn Salih al Rahimahullahu ta'ala ya. Dia berkata Wallahu Subhanahu wa ta'ala Abaha lana al-maytata dengan 3 syarat ya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan untuk kita al mayta al mayta ini uh, bangkai ya yeah, bangkai dengan 3 syarat dengan tiga syarat syarat yang pertama kata beliau ad-dharurah kondisi terpaksa Sarat yang kedua Alla yakuna mubtaghiyan Alla yakuna mubtaghiyan Dia tidak menginginkan Sarat yang ketiga Adalah Alla yakuna mutajawizan Dilhaddi Alladi tandafi'u bihaddarura Tidak boleh melampaui batas Yang dengannya Sesuatu keterpaksaan Jadi Bisa dihindari Ya Dihilangkan Wabinaan di atas hal ini, kata beliau, 'Leisa Allah an yaqulah ta yshba' ilā idza kana yagr ala dzanhi anhu layidusi wahā an qurbin'. Wahala ini dibangun di atas ini, maka tidak boleh bagi seseorang makan sampai kenyang, cukup secukupnya saja. Kecuali kalau dzan wahibnya. Perasangka kuatnya Dia tidak men mendapati Selain makanan yang haram tersebut Al-Qurbin Dalam waktu dekat ya? Dan ini adalah pendapat yang Sahih Pendapat yang benar ya? Jadi Keadaan yang pertama Al-Dururat Tubihu Al-Mahzurat Keadaan terpaksa Membolehkan sesuatu yang Terlarang jadi ini tadi surat Al-An'ab Ayat 119 Kemudian surat Al-Baqarah Ayat 173 Kaedah berikutnya kaidah yang ketiga Masih di bawah kaidah Al-Masyakatu Tajlibu Al-Taisir Kaedah Al-Dururatu Tukaddaru Biqadariha Al-Dururatu Tukaddaru Biqadariha Apa artinya Arti dari kaidah ini adalah sebuah sebuah keterpaksaan tu kadar di kadar diukur sesuai dengan kadarnya masing-masing. Sekali lagi kaidah yang tadi adalah sebuah keterpaksaan tu kadar di kadar ia diukur kaidah yang tadi adalah Sekali kaidah yang tadi adalah sebuah yang tadi adalah Sekali lagi kaidah yang yang ditulis di sini, nomor tiga Di halaman tujuh puluh sembilan Adalah Sebuah hal yang terpaksa Atau sebuah keterpaksaan Itu di, diukur Sesuai dengan kadarnya Diukur sesuai dengan kadarnya Ada batasannya Tidak boleh melebihi Kita lihat halaman delapan puluh Penjelasan dari penulis Kaidah ini kata beliau Bentuk pengkhususan dari kaedah sebelumnya Kaedah yang kedua Kaedah ad dururat Tubihul Mahdurat ya. Jadi <coughs> Merupakan pengkhususan Dari kaedah sebelumnya ya. Artinya sesuatu yang diperbolehkan Karena terpaksa Maka cukup itu saja Dan tidak boleh melebihinya tidak boleh melampaui batas. Tidak boleh melampaui batasan atau tidak boleh berlebih-lebihan. Ya. Baik. So, inilah dua kaidah yang harus kita pahami yang sangat penting sekali. Dan alangkah baiknya kita sekarang memasuki contoh penerapan dari dua kaidah tersebut. Kaedah yang kedua Dan kaedah yang ketiga Supaya lebih jelas Apa maksud dari Kaedah tersebut, bagaimana penggunaannya Ya Ada tiga contoh Disebutkan di buku Ini, insyaAllah Saya akan tambah dari penjelasan Syekh Muhammad bin Taala Dari contoh-contoh yang ada Contoh yang pertama Contoh A, ya. contoh yang pertama dia berkata, kalau seseorang sakit Pada daerah Aurad Kalau seseorang sakit pada daerah Aurad Terutama bagi wanita Maka boleh bagi dokter untuk Membukanya Maka boleh bagi dokter untuk membukanya Namun Sekedar tempat yang butuh Diobati saja, bukan merembet Pada yang lainnya nah, Ya ini penerapan kaidahnya. Membuka orat hukumnya apa? Haram Ya, Membuka orat hukumnya haram Mahzur Memnu'ah Baik Kemudian ada kondisi Di mana seseorang sakit pada daerah yang haram dibuka tersebut Apa kita laki-laki atau wanita Apa lagi wanita ya eh? Kemudian dia harus membukanya Misalkan sakitnya di perut Sakitnya di perut Maka buka bagian perutnya saja ya? Jangan melebihinya Misalkan sakitnya di paha Buka bagian pahanya Tidak boleh melampaui batas perlebihan ya? Hukum asal membuka aurat haram tetapi dalam kondisi darurat seperti ini, terpaksa seperti ini, maka boleh dan sesuai dengan kadarnya Baru si Tobit, si dokter tahu ini sakit apa, kemudian dia harus bagaimana tindakannya Ini dalam kondisi apa? Terpaksa Ya, dalam kondisi terpaksa Apalagi dalam beberapa kondisi ya, seperti harus operasi misalkan Pasti buka otomatis. Ya. Nah, <tuh> saya teringat masalah mengobati ini dalam masalah rukyah. Ya, masalah rukyah perlu diperhatikan seperti laki-laki merukyah wanita tidak ada hubungannya terukyah memegang wanita atau membuka aurat si wanita. Ya. Karena kata ulama beda Antara ruqyah Dengan sistem kedokteran ini ya. Kalau ruqyah Itu dasarnya adalah Doa Ruqyah, jampe-jampe Adapun Sistem kedokteran itu Harus dibuka Misalkan Adapun ruqyah Dibacakan doanya Hatta masalah Membekam Ya. Tidak boleh seorang perukiah Laki-laki membekam wanita Yang kena gangguan jin Ya Karena belum darurat ya. Karena belum darurat Saya akan bacakan Dari perkataan ulama Seperti Perkataan eh, Syekh Muhammad Abdullah Al-Imam Ya? Tentang sebuah masalah Hukum Mahukmul Islam Firraqi Allabi yah, Yahjimun Nisa Al Musabat Bilmas ya? Jadi hukum Tentang Seorang laki-laki ya, Yang Membekam wanita Yang wanita tersebut Kena musibah Gangguan jin Ya Belumer kata ya alhukmu fi hadhihi almasalati annahu la yajuzu lirajuli an yahji min nisaa Dalam masalah ini tidak boleh laki-laki memekam para wanita atau memekam wanita Apa alasannya diadam Li wujudi ad-darurati al-mubihati lidzalik Karena di ada darurat di sini belum keadaan darurat belum terpaksa, ya, belum terpaksa. Ini perlu diperhatikan oleh para roky, para pengurukia, dan ini juga harus diperhatikan oleh para wanita juga walinya Jangan sampai membiarkan istrinya atau gadis-gadisnya, ya, dibekam oleh para pengurukia. Kerana belum ada darurat Belum darurat Ya Fatatbibun nisa ala aidi rejal Innama yajuzu lid darurati Wala darurata Huna Ah, fatikan. Jadi Wanita yang berobat Atau mencari Obat dari dokter Atau mencari Ya uh, Mencari dokter laki-laki untuk mengobati wanita. Ya. Dia berkata inna ma yajuzu liddarurah. Boleh dalam keadaan darurat. Sedangkan di sini tidak ada darurat di sini. Belum kondisi darurat. Ya. Kenapa? Karena al-hijamah tamimma yastaghni anha kathiran min ar-rijali al-mamsusin. Alasannya. Banyak laki-laki yang terkena musibah gangguan eh, sihir atau jin tidak banyak membutuhkan hijamah berbekam ya wanita fa kata beliau Narki al musabina bil mas wa sihr mundu sanawatin adidah wa lam nahtaj yawman ila at tawjih ar rijali ila al hijamah dia berkata kami banyak meruqyah orang yang kena gangguan jin sihir beberapa tahun lamanya beliau bilang tidak membutuhkan satu hari pun kepada hijamah bekam waqad syufiya bihamdillah unasun la yuhsihim illallah banyak manusia ya yang tidak terhitung sembuh dengan Izin Allah, Bihamdulillah. Alhamdulillah, kata beliau. Fadilah ini pada antifahit darurat di hajamat raja laki-laki. Ini menunjukkan belum ada kondisi darurat seorang laki-laki membekam wanita. Dan dia berkata, "Famantaqatulalik, fahu mimmun qaddam almabsadat almaslahah." Dan orang yang melakukan hal itu adalah orang yang mendahulukan mafsadah daripada maslahat. Kata beliau, orang yang melakukan ini yakni membekam wanita ya, laki-laki membekam wanita adalah orang yang mendahulukan mafsadah daripada maslahat. Ya. Ema li talab al-mal wa dia <coughs> mencari harta atau mencari wanita audi au li talabi ahadihima atau mencari salah satunya. Fa maka hati-hati untuk melakukan hal ini. Tetapi kata beliau ia juzu mar'ati an tahjimal mabata wallahu al Tetapi boleh bagi wanita untuk membekam wanita yang lain kalau hal itu mudah ya. Wallahu al musta'an. Baik. Jadi, perhatikan Dalam masalah e, Orang yang sakit ya, Perhatikan Kondisi Dan siapa yang mengobati Dan sakit apa ya. Ketika seorang wanita Dia butuh Berobat Dan mesti membuka aurat Ke dokter Maka, boleh dibuka Tetapi, sesuai dengan Kadarnya dan tidak boleh melampaui batas. <tuh> Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Kasus yang kedua. Ya. Sebentar. Pada kasus orang yang kelaparan. Ya. <tuh> Pada kasus orang yang kelaparan. Sehingga boleh memakan bangkai dalam ayat yang disebutkan di soal baqarah tadi maka kata penulis dia hanya boleh makan sekedar untuk menyambung hidupnya saja ya tidak boleh sampai kenyang apalagi sampai berbekal dengan daging bangkai tersebut ya, ya. Nah ini <tuh> makan baging, eh, daging bangkai hukumnya haram tetapi ketika Kondisi sangat terpaksa Tidak makan Mati misalkan atau meninggal Ya Kehaparan yang sangat Maka boleh dia makan bangkai Karena kondisi darurat Al-darurat tubihul mahzurat Ya Al-darurat tubihul mahzurat Dalam kondisi ini boleh dia Makan Kemudian ada kaidah kaitan Al-darurat tuqadar biqadariha Tetapi dibatasi sesuai dengan kadarnya Gak boleh berlebihan Ya dan disini dikatakan saya menulis Apalagi sampai berbekal Dengan daging bangkai tersebut Taruh di tas ya, Disimpan di lemari nah, Ini tidak boleh Tetapi harus sesuai dengan apanya? Kadarnya Sesuai dengan Kadarnya Ini contoh yang kedua <tuh> Contoh yang ketiga Penerapannya Adalah dikatakan di sini seseorang yang sangat kehausan seseorang yang sangat kehausan sehingga akan meninggal kalau tidak minum jadi orang haus tidak bisa meninggal kalau tidak minum sedangkan di hadapannya tidak ada yang bisa diminum kecuali sesuatu yang haram seperti arak khomr ya dia ya, haus, haus, sangat haus Kondisinya sangat terpaksa Kalau tidak minum Dia bisa tewas Dia bisa meninggal Tidak ada air putih Tidak ada Air-air lain yang halal ya. Tidak ada sirup yang halal Yang ada cuma khomer Misalkan Khomer, hukum asalnya haram Hukum asalnya haram Tetapi kondisi dia sekarang menuntut ya darurat maka dia boleh minum khamr tersebut ad-darurah tumihul mahdurat ya kondisi terpaksa mengharamkan sesuatu yang eh menghalalkan sesuatu yang haram tetapi ada kaidah ad-darurat <imits> tuqaddar riqadariha bahwa sesuatu yang darurat itu dibatasi sesuai dengan kadarnya, ya minum sekedar minum untuk menghilangkan haus, ya, nah jadi di sini katakan maka boleh baginya minum hal tersebut sekedar untuk menyelamatkan jiwanya, tidak boleh menambah, misalkan di sini ada uh, satu botol besar kumar ada gelas, ya cukup Secukupnya saja Jangan Wah Mumpung lagi boleh nih Satu botol habisin Ya yeah. Teler nanti Ya yeah. Dan tidak boleh Hukumnya apa? Haram Hukumnya Diharamkan Taib Setelah berlebihan tentunya ya, Ini kaidah Atau dua kaidah: Ad-daruratutubihul mahzurat Ad-daruratutukadar biqadarihan untuk memperluas pengetahuan, saya akan bacakan contoh-contoh dari Syekh Muhammad Ibn Saleh Al Utsaimin rahimahullah Taala. Ada beberapa contoh Insyaallah Taala yang kita bahas. Yang pertama dalam solat. Khabar beliau al-Harakatul Lati Laisad Min Jinsis Sala. Tidak dibahuh illa indalhajat dan darurah. Gerakan dalam solat yang bukan bagian dari solat dari jenis solat tidak dibolehkan kecuali dalam kondisi darurat ada hajat. Ya, fa'in zaddat an qadri zallik antaqlad ila al karaahat atau tahrim. Kalau berlebihan, ya, maka bisa mengarah kedua hal bisa hukumnya makruh bahkan bisa haram ya <tutuk> karena darurata diukur dikodernya dan tidak boleh ditambah dan tidak boleh sesuatu yang darurat terpaksa betul-betul harus dibatasi dengan kadarnya tidak boleh ditambah tidak boleh berlebihan ini tentang gerakan orang yang salat ya Contoh yang lain Contoh Orang yang Beriktikaf ini Syekh berkata Yajuzulil mu'takifi an yazhaba ila manzilhi Orang yang beriktikaf di masjid <coughs> Seperti misalkan 10 hari terakhir bulan Ramadhan Kan tidak boleh keluar dari masjid Dan bisa membatalkan iktikafnya ya? Tetapi Dia ya, Dia boleh Keluar pergi ke rumahnya untuk apa? Untuk menaui makanan, untuk memakan makanan, ya, untuk memakan makanan atau sesuatu yang harus dia lakukan di situ. Ilaam yakin indahu menyoh dirutaaan ilaihi. Kalau tidak ada yang menghantarkan makanan kepadanya, ya. Fa in kana annahu man yahdiru ad-da'an fa innahu Kalau misalkan ada yang menghan menghantarkan makanan maka tidak boleh dia keluar dari masjid. Bi anna al-mu'takifa la yakhruju illa li amrin la budda lahu minhu Karena orang yang sedang beriktikaf ya, tidak boleh keluar kecuali kalau ada sebuah perkara yang harus dilakukan. Ya, wad-daruratu tuqaddar bi qadarha. Kadang darurat dibatasi sesuai dengan kadarnya. Ini yang harus dimaklumi oleh kita semua ya. Jadi, yang harus dipahami oleh kita semua. Nah, seperti masjid-masjid sekarang yang mengadakan i'tikaf, ya, alhamdulillah ada panitianya. Ini ada yang menghantarkan makanan sudah siap, maka tidak ada alasan bagi kita untuk cari makanan di rumah. Nah, ini ini ya, yang harus diperhatikan oleh kita semua. Ya. Contoh berikutnya. <coughs> Contoh berikutnya. Laukutia anful insan. Anf adalah hidung. Kalau hidung manusia, hidung salah satu kita. Waliyadzubillah. Kalau hidung seseorang, kutia potong terpotong ya terpotong jadi istilahnya songong ya istilah di sini apa namanya saya? hidung tidak ya, ada enggak tahu ya hmm. kalau hidung terpotong wahtaju illa an <tongan> yuzila at alhasil al-hasil fala ba'sa an yattakhidza lahu anfan min dhahabin in lam yumkin an yakuma ghayru maqama amma in amkana an yaj'ala madatan ukhra ghaira adh-dhahab fa innahu la yajuz isti'madu li'annahu darurah wa ad-darurah untuk menghilangkan tasyawuh artinya aib ya karena ini apa hidungnya terpotong maka boleh bagi dia untuk menutupinya dengan membuatnya dengan emas kalau tidak ada apa namanya yang menggantikannya ya tapi kalau ada matri yang bisa selain emas menggantikan bikin hidung maka dia boleh eh tidak boleh la ya yu isti'maluhu ma'fa innahu la yu isti'maluhu maka tidak boleh digunakan karena darurat qadurratu qaddar bi qodariha ini yang harus kita perhatikan ya. Jadi boleh. <coughs> Berikutnya operasi kecantikan. Ah ini masalah operasi kecantikan. Ya. Sheikh Taibin rahimahullah taala berkata, ya juz ijra'u amaliyat at tajmil idha kana dhalika li darurati izalati al aib an haditsin aw Boleh melakukan operasi kecantikan kalau hal itu untuk darurat Terpaksa terpaksa untuk menghilangkan aib karena misalkan hadis kejadian eh, tabrakan misalkan kecelakaan ya. kecelakaan kena pipinya jatuh kemudian robek kemudian haid maka untuk memperbagusnya harus dioperasi ya, dioperasi makin ini boleh ya karena darurat فاذا كانت تلك العمليه ليست من اجل ازاله العيب tetapi kalau amaliatnya operasinya bukan untuk menghilangkan aib bal li husn tetapi untuk tambah bagus tambah cantik tambah cakap tambah ganteng ya fa innaha tahrumu maka dalam kondisi seperti ini dihukumi haram dan ya, dihukumi haram kenapa dia berkata li annaha ini merupakan hal yang darurat ya wa dharuratu tuqaddaru bi dan darurat itu ditakdirkan sesuai dengan kadarnya wala yajuzu aziyadatu alaiha dan tidak boleh berlebihan tidak boleh berlebihan qaid para pemirsa TV Roja para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Tentang masalah kaidah ad-dharuratu tubihul Mahdurat yang artinya sesuatu keterpaksaan membolehkan sesuatu yang terlarang dengan kaidah ad-daruratu tuqaddaru bi qadriha keterpaksaan itu diukur sesuai dengan kadarnya dua kaidah yang tidak bisa berlepas salah satu di antara keduanya harus selalu kita ingat dan juga alhamdulillah kita sudah membacakan dan menyampaikan tentang contoh-contoh penerapan dari dua kaidah yang agung ini Mudah-mudahan bermanfaat untuk pribadi saya sendiri dan para pendengar Juga para pemirsa yang ada di rumah Mudah-mudahan Allah Subhanahu SWT memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua Dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan dan selebihnya kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan kekuatan untuk bisa menjadikan diri kita ini istiqamah di atas al-haq. Allahu a'lam bismi Llah. Benar. Jazakallah khair kami sampaikan kepada Rasulullah Abu Ya'la. Quran ini dia siapilah Allah untuk anda menerjemahkan dan. Berikan syarat atau penjelasan dari pembahasan kita di kesempatan pagi ini Terkait dengan cabang dari kaidah Al-Masyakah Tajibut Taizir Yaitu Ad-Darurah Tubihul mahzur dan Ad-Darurah Tukadarubiqadariha Kita berikan kesempatan bagi para penengah dan pemirsa Raja TV Untuk bersoal jawab terkait dengan pembahasan ini Anda bisa menghubungi kami di layan telpon 021-823-6543 Silahkan dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 0819896543 Kita angkat naik telefon terlebih dahulu. Silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa umum di mana? Dengan umum Nawfal Ustaz di, di Kekulauan Riau. Baik. Ahlan umum Naufal. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi kan Ustaz mengatakan kalau operasi kecantikan terpaksa itu boleh Ustaz. Hmm. Ini bagaimana dengan gigi palsu Ustaz? Hmm. Um, tapi enggak terpaksa Ustaz. Seandainya tidak ada pun gigi itu masih bisa digunakan hmm. untuk makan gitu Ustaz. Hmm. Cuma untuk biar terlihat bagus saja. Hmm. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh disekakhir ya, lain ummu naufal dikepalaan riau silakan sanakallahu fi kalau misalkan tidak membutuhkan maka tidak usah kita memasang gigi palsu ya tetapi kalau membutuhkan dan ketika salah satu di antara kita kalau ompong itu jelek aib maka boleh dia pakai gigi palsu dan para sahabat pun radhiyallahu alaihi majumain itu eh, sebagian mereka memakai gigi palsu. Ya, Allahalamin sesuatu. Baik. Jadi di, dilihat apakah kita butuh atau tidak. Anjir nah, itu. Ketika darurat, apa kalau darurat, misalnya ompong semua, jadi ya, harus pakai kan, ompong semua. Ya? Nah, kalau misalkan masih belum butuh, maka tidak mengapa. Uangnya buat yang lain. Nah. Iya jazakallah khair atas mendirikan ngobanya dengan menama Naful. Kita berikan kesempatan kembali di via telepon yang kedua silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di Mamuju, Pak Ustaz. Pemahamjilah di Mamuju, silakan. Iya. Hmm. Pertanyaan saya yang dua tiga pekan yang lalu Pak Ustaz, bagaimana itu dengan kuas? Oh iya. Yes yang 90% itu ke buat dari bulu Bali. Iya iya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Karena banyak kesibukan dan lupa tidak diingatkan jadi anda belum siapkan jawabannya insyaallah. Eh tadi menjanjikan dan menjanjikan ana. Tidak kan? Iya. Iya. bisa untuk mencatat deh, santun. Sip. Iya. Insyaallah jawabannya nanti setelah ini ya. Baik. Mm -hmm. Baik, demikian Muafillah di Imam Mujuh. Ya, kita akan catat kembali pertanyaan terkait dengan kelas tadi. Barakallahu fiik. Kita simak atau kita angkat kembali pertanyaan yang ketiga. Masih di Via telepon silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Dari Filiana di telepon Baik, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam. Silakan. Ya, ini ana mau tanya Ustaz. Mm -hmm. Dan uh, pertanyaan di luar tema Ustaz. Mohon maaf Ibu Feliana, dikiterkan dulu follow-up suara radio atau TV ada feedback. Mm Heeh. -hmm. Baik, silakan. Iya, Ya, ini Ustadz. E, gimana kalau orang kerja di, e, di non-muslim gitu, terus kan masakannya masakan bagi gitu Ustadz ya. Kan kalau di pegang peti najis gitu Ustadz. E, gimana caranya menurutnya, ada orang yang mengatakan seperti ini Ustadz. Harus menggali, apa, peti najis peti Ustadz harus ngambil itu. 7 jam gitu, Harus diusapkan gitu hmm. Apakah -apa ini ada Dan hmm. kalau minat Tidak ada Bagaimana eh, caranya Mencintinya Untuk eh, Orang yang Memegang Jatuh babi itu Ustaz? Karena masyarakatnya Masyarakatnya babi hmm. Apakah berpindah-pindah Nanti Itu hmm. Ke barang satu Ke barang yang lain Untuk hmm. masyarakatnya yeah. Mohon penjelasan Besar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum wa Assalamualaikum wa Assalamualaikum Assalamualaikum Baik untuk uh, apa namanya bekerja di non Muslim <coughs> uh, ini karena hubungan muamalah asal adalah boleh. Tetapi masalah di sini adalah masalah uh, memasak masakan yang haram, ya Mas memasak masakan yang haram, ya uh, masak babi ini enggak boleh, ini enggak boleh, ya enggak boleh walaupun kita suguhkan kepada non Muslim. Ya, walaupun kita syukurkan badan muslim kita masak ya. Jadi uh, Allah berfirman Wata'awanu al-birri wa taqwa Wala ta'awanu al ismi wa la'uduan Oleh karena itu Hendaknya kalau bisa cari kerjaan lain Ya Cari kerjaan lain, mudah-mudahan Allah mudahkan Ya, untuk mendapatkannya Adapun kalau memasak Masak daging-daging uh, Apa, nak daging Sapi, daging ayam Tidak masalah, ya itu bagus ya. kemudian nanti kita terbiasa terbiasa memasak daging babi ya kan dan seterusnya e, daging babi daging yang juga kita tahu banyak sekali kemudorotannya kan banyak sekali kemudorotannya baik adapun tentang mencucinya e, saya tidak jumpai tentang mencuci babi e, apa yang terkena dengan tujuh tanah ya. nasnya adalah anjing kalau misalkan anjing menjilat salah satu bejana kita, maka kata Rasulullah saw, itu dicuci tujuh kali, ya, kemudian salah satunya dengan Turab dengan uh, tanah. Allah wabillam. Misal tentang masalah uh, apa namanya babi dicuci dengan tanah tanah tujuh kali. Ya, Allah wabillam. Yeah. Dan kita berikan satu kesempatan pertanyaan kembali sebelum kami angkat dari pesan singkat Silahkan Halo. Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam, Waalaikumsalam wa -alaikumsalam. Wa -alaikumsalam. Dengan saya Umur Rafif Ustaz Di mana Umur Rafif? Ini Ustaz Di mana? Maaf di mana? Ya. Di Jakarta Baik silakan. Ini anak saya ini kan lagi sakit Ustaz Panas ya. badannya Nah uh -huh. tapi dia kalau sholat maunya tuh Udu, terus kepada saya sudah bilang bahawa mm -hmm. Ada kemudahan ya Ustaz ya untuk ayamum atau apa gitu ya Ustaz Dan mm -hmm. kalau berdiri dia enggak kuat kayak gemetaran gitu Ustaz. Hmm. Tapi saya suruh duduk dia enggak mau. Hmm. Mungkin kalau dia dengar nasihat dari Ustaz, dia lagi dengar Ustaz. Iya. Uh, dia bisa uh, nurut gitu nah, maksudnya. Iya, iya, cara diajarin juga cara uh, tayamumnya juga Ustaz ketika hmm. dia didengar gitu iya. aja Ustaz. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Jadi bagi yang sakit ya ada memang keringanan dan itu sudah saya bahas dalam kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir ya Bahawa sesuatu yang membuat susah ya kondisi susah itu bisa mendatangkan keringanan bisa mendatangkan keringanan kalau misalkan salah satu di antara kita atau anak kita atau adik sakit ya dan ketika wudu itu malah tambah sakit Ya mata sakit maka diperbolehkan tayamum maka diperbolehkan tayamum seperti dalam hadis Jabir bin Abdullah ya ketika solat misalkan berdiri tidak mampu maka boleh duduk ya Rasulullah saw pernah bersabda kepada salah satu sahabatnya kata Rasulullah saw solliqaiman uh, solatlah kamu atau solatlah anda dalam keadaan berdiri fa illam tastati' qala mampu fa maka boleh duduk kata Rasul sallallahu alaihi wasallam fa illam kalau tidak mampu maka fa ala dalam keadaan boleh berbaring dalam keadaan tidur berbaring ini Keringan dan keringan dalam syariat ya selama kita tidak mampu tapi kalau mampu tidak mengapa ya azam pahalanya besar juga ya tapi kalau tidak mampu Ya, tidak dipaksaan, tidak dipaksakan. Laiyukalifullahu nafsan illa usaha. Seperti dulu kita dalam kondisi di kapal, ya. kapal besar, kapal kecil, bukan kapal besar, di atas laut terombang ambing. Ya, pas solat maghrib dan isya, kita enggak bisa berdiri. Ani itu puyang berdiri. Wah, duduk juga susah. Ya tidur solat semampunya. Ya. Nah begitu juga dalam kondisi sakit ya, Solat semampunya Ya Sekali lagi Rasulullah SAW berkata Solatlah berdiri Kalau tidak mampu duduk Kalau tidak mampu berbaring Ada keringanan Subhanallah Syariat Islam yang indah ini ya. Cara tayamum bagaimana Cara tayamum adalah e, Berarti kan Kita Apa namanya Usapkan Tangan kita Ke tanah Ya dan ya, itu apa namanya? di atas debu, di atas tanah atau di atas ini yang berdebu, ya. Kemudian kita usapkan muka kita sekali. Ya, sekali usapkan. Kemudian kita usapkan tangan kita. Nah, seperti ini. Ya, boleh seperti ini. Nah, gitu. Boleh. Selesai, ya kan? Jadi tidak usah nepuk lagi. Ya. Jadi pertama apa namanya kita tepukkan tangan kita ke atas tanah, ya kemudian kita usapkan wajah kita. Setelah wajah tidak usah tepuk lagi, tapi langsung saja bisa begini, ya, nah begini kan atasnya tidak tidak sampai siku, tapi dari pergelangan tangan, ya nah, selesai sudah, ya atau seperti ini boleh, ya selesai. Ah itu cara tayammum. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan mudah-mudahan anaknya ibu serta adik mudah-mudahan Allah cepat sembuhkan ya. Syafa syafaullah ya. atau lawan tasyafa Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan sabar kalau sakit karena apa? Karena sakit ini ada apa namanya ada keutamaan Allah kasih maksudnya ada gantinya orang yang sakit akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan dihapus dosanya ya dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian allah angkat derajat orang itu ya mudah-mudahan sabar dan mudah-mudahan Allah ganti dengan apa yang uh, tentunya keluarganya kan ketika ada yang sakit mengeluarkan biaya ya dan biaya itu harus dikeluarkan Dan itu merupakan kewajiban Dan insyaAllah Allah ganti ya Kemudian juga yang sakit Diberikan kesembuhan, keluarganya juga Diberikan ketabahan untuk menghadapi uh, Ujian ini Ujian yang sakit ya Dan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan sekali lagi Nah, baik Baik, jazakallahu khair. Saya akan kembali keanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Iya. <tuh> Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian wanita saat uh, mencat rambutnya, mm -hmm. dengan warna-warna yang khusus dengan tujuan uh, untuk tampil mm -hmm. baik atau cantik dan kemudian mm -hmm. juga mengerok eh uh, atau bahkan seluruh alisnya mm -hmm. dan menggantinya dengan eh uh, Pinsel, Alis. Apakah ini hukumnya termasuk ke dalam bagian yang diperbolehkan ketika beralasan untuk tampil cantik di hadapan suami? Sejak melahir. Hmm. Ya. Untuk tampil di hadapan suami, maka ini harus disesuaikan pula dengan syariat. Harus sesuaikan dengan syariat. Tidak boleh tampil cantik di depan suami dengan sesuatu yang haram. Tadi yang disebutkan itu tidak boleh. Ya. E, ngroq, apa namanya? Alis. Ya, ngroq alis itu hukumnya haram dan Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Hmm. Ya. Jadi tampil dandan biasa ya, kemudian rapi dan e, suami itu senang ketika seorang wanita ini, perhatian, ya, tidak mesti berlebihan. Ya. Bagaimana kalau suami yang menyuruh? Kalau suami menyuruh maka e, tidak ada ketaatan pada suami. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-Khaliq. Tidak ada ketaatan bagi bagi bagi makhluk dalam maksiati Allah Subhanahu wa taala. Nah. Fa yesajjalakum khair, teman-teman tadi pertanyaan dikutnya asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usan darurat yang dibahas ini Apakah mm -hmm. uh, doa bid yang uh, khusus <coughs> yeah. Doa bid yang khusus Karena sebagian sering kali menjadikan Alasan ini, mm -hmm. yaitu darurat Dalam perkara-perkara Yang secara uh, realitai Belum masuk ke dalam darurat Seperti meminjam mm -hmm. uang di bank riba mm -hmm. Dan kemudian membeli kendaraan dengan mm -hmm. uang riba dan semisalnya mm -hmm. kemudian menyampaikan ini termasuk bagian daripada perkara yang diperbolehkan karena darurat insyaallah khairat. untuk pertanyaan ini akan tunda ya. Nggih. Nanti akan kita bahas secara khusus tentang darurat yang bagaimana. Baik, wallahualam. Baik. Jazakallahu Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Iya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ketika hujan turun dan berkenaan dengan musim penghujan di se sekarang ini bolehkah kita menunda atau menunggu salat mm -hmm. menunggu hujan rendah kemudian salat di masjid namun konsekuensinya akan tertinggal jemaah jadi makhluk <tuh> tentang masalah hujan hujan merupakan salah satu hal yang dengannya seseorang boleh salat di rumah ya jadi eh, motor itu salah satu Uh, hal yang dengannya mendatangkan keringanan. Ya? Oleh karena itu uh, seseorang boleh sholat di rumah ketika hujan. Ya? Boleh sholat di rumah ketika hujan, sebagaimana dicontoh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jazakallah Khair. Kami akan kembali bertanya kepada sanzika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kami memberikan nasihat kepada hmm. seorang yang masih memiliki subhat terkait dengan hmm. uh, masalah solat berjamaah, karena berpendapat bahwasanya hukumnya tidaklah wajib sebagaimana pendapat mazhab syafi'i. Jazakallah hmm. Khair. Iya. Baik. Hmm. Ya. <tuh> uh, yang benar solat itu hukumnya wajib berjamaah buat laki-laki. Ya, dan apabila dia tidak solat atau solatnya di rumah, maksud saya solatnya di rumah menyendiri, maka hukumnya dia solatnya sah, tapi maal ism kata ulama. Maal ism artinya berdosa meninggalkan perintah jamaahnya. Kenapa? Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam Al Quran, Wa aqimus solatah waktu zakat wa rka'u ma'ar <'in> Allah berfirman <tuh> Warka'u rka'u ma'ar raki'in rukuklah kalian bersama orang yang rukuk ya ini perintah solat berjamaah perintah solat berjamaah dan jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita rukuk bersama orang-orang yang rukuk ya kemudian uh, dalam beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa disebut, hadis yang Bukhari Muslim, Ya Rasulullah Sallam menghabarkan bahawa Rasulullah Sallam ingin membakar rumah-rumah orang ya. yang mana solat ditegakkan kemudian mereka solat di rumah. Rasulullah Sallam ingin membakar rumah-rumah tersebut. Ya dan juga ketika ada orang yang buta Dari kalangan sahabat Rasulullah s.a.w. datang kepada Rasulullah s.a.w. Untuk minta rukhsah Minta keringanan ya, Karena tidak ada yang membawanya Untuk sholat bisa berjamaah Rasulullah s.a.w. awalnya memberikan rukhsah Jadi ketika uh, sahabat tersebut berpaling Rasul bertanya kembali Atas nida atas nida apakah anda mendengar adzan, adzan? Um, sahabat tersebut jawab, iya. Kata Rasul, fajib. Fa rasul bilang, fajib. Fa Jawablah. Ya, lihat kepada sahabat yang buta saja, Rasul saw tidak kasih uzur Bagaimana dengan sahabat-sahabat yang lain? Bagaimana dengan kita yang tidak buta? Maka wajib kita mendatangi uh, apa namanya jamaah di masjid-masjid Allah subhanahu wa ya. ta'ala kemudian juga perlu diperhatikan alangkah meruginya orang yang solat ya, orang yang solat di rumah sendiri-sendiri ruginya apa? dia akan ketinggalan jauh dari sisi pahala yang banyak ya. jadi pahalanya 27 kali lipat daripada solat sendiri di Rumah. ya. Wallahu ala ala. Ha. Baik saya jizat Allah khair atas syarat dan penjelasannya Jawabannya barakat Allah fik Kita berikan kesempatan Fiat Lufan kembali silakan di 021-823-6543 Bagi para peninggal dan pemirsa RUJ TV yang ingin bertanya Kami persilahkan Halo, Halo Waalaikumsalam warahmatullahi Ada yang siapa? Di mana Bapak? Oh, mau bertanya ini dengan <coughs> spasi ini uh -huh. Silahkan Silahkan Bapak yang mana yang, ini, yeah. yang mana yang benar ini staf Kalau yeah. kalau Salat subuh Atau salat jumat mm -hmm. itu, eh, itu Halo Bapak Mohon maaf diketikan dulu Pak Volume suara TV atau radionya ada feedback Pak Selamat khair Supaya lebih jelas suaranya silahkan Iya. Yeah. Ya yeah. yeah. Itu yang mana yang benar sebenarnya Kalau kita sholat subuh Atau sholat jumat eh, Raka duduk terakhir itu Duduk ibtiras atau tawafru Yang benar ah, ya, Baik, ya, itu Yang, benar. Nah, yang kedua ustaz ya. Yang kedua Mau tanya Apa doanya kalau kita masuk rumah baru Makasih. Nah, kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya masa rumah baru. Iya iya iya. Tidak ada doa khusus tetapi Rasulullah SAW itu menghafarkan kepada kita kalau kita memasuki sebuah tempat yang baru kita masuki maka dianjurkan untuk membaca azw di kalimatillahi taala min syarimah khulaf azw di kalimatillahi taala min syarimah khulaf. Artinya aku berlindung Ya, kepada Allah aku berlindung kepada Allah uh, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna ya au bi kalimatillahitamati min syarri ma ya aku berlindung kepada engkau ya Allah dengan perantara kalimat-kalimat uh, Allah ya kalimat-kalimat Allah yang sempurna maksudnya dengan al-Quran min uh, syarri dari apa dari dari keburukan makhluknya. Nah, ini doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika kita menduduki sebuah manzil, sebuah tempat baru, kita baca doa itu. Ya, Allah di kalimat aku berlindung dengan wasilah, kalam, kalimah Allah, kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari keburukan makhluknya kan kita nggak tahu makhluk makhluk Allah yang jahat oleh karena itu kita dianjurkan untuk baca doa seperti itu ya nah, itu jadi ini yang harus kita perhatikan kemudian adapun eh, duduk iftirosh atau tawaruk maka eh, yang benar adalah duduk iftirosh ya artinya kita duduk di atas telapak kaki kiri kita kemudian kaki kanan kita Yang jari-jirinya -jari menghadap ke arah depan ke kiblat. Wallahu a'lam bissawab. Nah, namaste zaghla khairat stavena bendes, Kita angkat kembali pertanyaan Firlofon silakan di 021 8236543. Halo. Ya, silakan sudah masuk. Baik, tanpa kita berputus, kami berikan kesempatan kembali di 021-823-6543 Bagi para pendengar yang memiliki pertanyaan terkait dengan pembahasan kita, ya kita persilakan kembali Halo Baik Kami angkat pertanyaan satu pesan sikat, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya, so, apakah ada kewajiban bagi seorang wanita untuk bekerja membantu suaminya apabila dirasakan mm -hmm. suami sudah mencukupi Ustaz. akan tapi karena keinginan dan cita-cita masa depan suami menginginkan isinya mm -hmm. untuk bekerja jasa kelakhir. Hmm. Apakah itu kewajiban? Tidak ada kewajiban. Ya. Karena apa? Kewajiban menafkahi mencari e, nafkah itu dibebankan oleh Allah kepada para suami. Allah Subhanahu wa berfirman di dalam Al-Qur'an Ar-rijalu Al qawwamuna 'alan nisa'a bima fattala Allahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu yeah. Allah berfirman Ar-rijalu Al qawwamuna 'alan Laki-laki itu memimpin wanita. Ar-rijalu Al qawwamuna 'alan Jadi pemimpin itu adalah laki-laki bukan wanita. Baik. إِمَّا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ Dengan sebab Allah Lebihkan sebagian mereka di atas yang lainnya Jadi laki-laki memiliki kelebihan Dari beberapa sisi di atas wanita Wabima أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ Dan Dengan Karena Ya karena apa Karena mereka Menafkahkan Sebagian rizki Mereka Nah itu. Jadi dari sini Kita mengetahui bahawa yang wajib Memberi nafkah Adalah laki-laki bukan wanita Bukan istri ya? Jadi seorang istri Seorang wanita tidak wajib Mencari nafkah ya? Yang wajib Mencari nafkah adalah Suami Bagaimana kalau misalkan Seorang wanita Mau kerja ya? Mau kerja kalau misalkan kondisinya terpaksa keluar ya karena apa perintah Allah Subhanahu wa taala untuk wanita adalah apa waqarna fi buyutikun waqarna fi buyutikun enggaknya para wanita itu apa berada di mana berada di rumah menetap di rumahnya ya misalkan suaminya miskin kalau tadi suaminya kaya sudah mencukupi kan enggak ya layan bagi dan pantas untuk wanita atau suami yang uh, menyuruh istrinya untuk uh, cari kerja. Okay? Kalau misal kon -kon -kon kondisi suaminya susah, keluarganya susah, ya, dan uh, wanita itu bisa kerja dan Dirasa mendapatkan penghasilan kalau dia kerja, maka harus dipertimbangkan beberapa syarat. Ya, boleh Kondisi darurat Wanita ikut bantu Suaminya ya. Dalam kondisi apa? Kondisi pertama misalkan uh, Si wanita tersebut Dapat izin dari suaminya ya. Kemudian dia tetap Menjaga auratnya Kemudian tidak ikhtilat Dengan laki-laki Kemudian apa lagi? Kemudian urusan rumah tangganya tidak terbengkalai, urusan rumah tangganya tidak terbengkalai. Ini yang harus diperhatikan oleh wanita yang dia misalkan mau kerja untuk membantu uh, suaminya, ya dan tentunya uh, boleh, yang diperbolehkan. Ya, tetapi kalau misalkan uh, suaminya mencukupi, kemudian bisa mengurus keluarganya, maka kondisi ini Hendaknya uh, disyukuri Hendaknya ya. disyukuri dan Lebih baik wanita itu uh, Memperbaiki rumahnya Kemudian mengurus anak-anaknya ya, Menunggu suaminya Kemudian dia banyak berzikir, banyak berdoa Banyak ibadah di rumah Ini lebih selamat daripada Sering keluar Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ini kata Allah subhanahu wa ta'ala Allahu alam iswa Nah Baik sahaja kalau khalat asyoban dan pergi dan ini mungkin pertanyaan kami terakhir pada kesempatan pagi ini dan uh -huh. sebagai ikhtiar silakan sahaja. -sa. Alhamdulillah, e, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, Allah meluahkan, ya kita sudah membahas kaidah yang sangat agung, kaidah ad-dururat atau tujuhul ya, bahawa sesuatu yang darurat bisa menghalalkan sesuatu yang haram. Ini kaidah yang agung Asalnya haram, tetapi kalau kondisinya terpaksa Maka bisa jadi Boleh, tetapi kaidah ini dikhususkan Diikat juga dengan kaidah Ad-dururatu tuqaddaru wikaddariha Bahawa suatu keterpaksaan itu Juga harus diukur dengan kadarnya Harus diukur dengan Kadarnya, tidak boleh berlebihan Kalau sudah berlebihan, maka jatuhnya kepada Perbuatan haram ya yeah. a'lam iswah mudah-mudahan bermanfaat dan saya minta maaf atas banyak kekurangan saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha ila warahmatullahi wabarakatuh